Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud daripada al istiqomah khairumin al fikaromah. Ada pepatah mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada seribu karoma. Al istiqomah satu istiqomah itu lebih baik daripada seribu karoma. Ini adalah istilah bahasanya istiqomah dalam melakukan sesuatu itu lebih baik daripada kita melakukan banyak ibadah tapi tidak istiqomah. Jadi istiqomah melakukan apa, walaupun kecil. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, أَحَبُّ الْأَعْمَةِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَى مُحَا وَإِنْكَلَّةِ Amal yang paling Allah senangi itu, yang diistikomahin, walaupun sedikit. Ini diantara tafsirnya. Contoh, sholat duha. Sholat duha, dua rakaat setiap hari, itu Allah senangi daripada itu sholat dua puluh rakaat, tapi seminggu perai. Tidak sholat lagi. Faham tidak? Allah tidak senang begitu. Enti baca Al Quran setiap hari hanya satu lembar. Satu lembar tu, Saudara Allah lah. Besok satu lembar, besok terus. Istiqomah setiap hari satu lembar satu lembar satu lembar itu Allah lebih senang daripada itu sekali duduk hafam 30 juz tapi ngaji aje bulan depan. Allah tak senang itu. Nah, faham tu? Allah lebih senang sedikit tapi tiap hari. Kadang orang-orang kita itu hafam Qurannya romador romador wah. Wow. Setiap malam setuju-setuju. Habis itu, 11 bulan tak baca Quran. Iya kan? Baca Quran lagi. Kalau ketemu Ramadan. Kalau meninggal tak ngaji. Allah tidak senang. Allah lebih senang. Setiap hari satu lembar, satu lembar. Walaupun khatam Qurannya nya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Yang penting tiap hari dibaca. Daripada nanti Ramadan, khatam Quran. Berarti kan 1 tahun sekali. Tapi habis itu tidak ngaji. Tidak senang. Kenapa? Allah lebih senang amal yang istiqoh. Istiqomah. Walaupun lebih baik banyak istiqomah itu jelas tidak usah tanya. Faham? Jadi perbandingannya istiqomah sedikit istiqomah sama banyak tak istiqomah. Ada juga yang mengatakan istiqomah itu sebenarnya karoma. Justru istiqomah itulah karoma sebenarnya. Kita ini banyak tertipu dengan kalau apa namanya karoma wali terbang di langit. Ya, apa jalan di atas air, buka kocok ada duit. Ini ya kan solat di Mekah cerita cerita orang solat dulu ini itu itu mah. kata ulama itu apa namanya karomah level bawah itu karomah level bawah karomah yang paling tinggi apa? Kalau Habib Alil Habsy mengatakan karomah paling tinggi itu adalah istiqomah istiqra apa? Karena istiqomah itu akan membawa membuat seseorang yang tidak kenal Allah menjadi kenal Allah itulah karomah terbesar. Jadi ada orang tak kenal Allah, tak pernah solat, pernah ngaji. Begitu ketemu Habib Ali Habsi, ketemu orang soleh, dia ngelihat doang langsung jatuh cinta, ngelihat doang langsung senang. Itulah namanya karomah. Kenapa bisa seperti itu? Karena istiqomah, istiqomah tadi. Nah itu jangan diremehkan istiqomah itu. Paham? Jadi sebenarnya karomah, seribu karomah dan lain sebagainya itu masih kalah dengan amal ibadah yang istiqomah. Istiqomah. Itulah karomah sesungguhnya. Istiqomah tadi. Apa? Salawat. Satu hari seratus kali. Yang penting istiqomah. Daripada sekali salawat sepuluh ribu, tapi dua bulan sekali. Tak senang. apa itu? Kurang disenangi. Bukan tidak senang. Kurang. Lebih baik daripada tidak salawat sama sekali. Tapi Allah lebih senang sedikit. Oh, sepuluh bisa kan? Sepuluh. Tapi setiap hari. Sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh. Sampai mati sepuluh istiqomah. Daripada seribu, nanti minggu depan lagi selawatnya. Minggu depan lagi selawatnya. Nah, faham ya? Wallahu aklam bisawam.